Doncs en l'espai d'entrevistes tenim avui a Marc Bernadig i Márquez, que és professor dels estudis d'empresa de, d'ADE a la FUB, no? doctor també, i molt especialista i expert en l'àmbit de l'emprenedoria i creació d'empreses. Bon dia. Bon dia. Ens podries dir eh, quin és el teu àmbit d'especialització? El meu àmbit d'especialització és, és l'emprenedoria, en un sentit ampli, però darrerament més especialitzat més en l'emprenedoria familiar, és a dir, com les famílies creen empreses. És un àmbit que a nivell acadèmic està reconegut, però a nivell social encara no gaire, tot i que ja sabeu que al voltant de 8 de cada 10 empreses són familiars, però tant són creades per famílies o se'n tornen de familiars. Aquest és un àmbit un àmbit d'investigació i també de docència i realment és un àmbit que em motiva moltíssim. Llavors, aquí a Catalunya Central trobaríem un, un altíssim percentatge d'empreses que són petites i, i familiars alhora. Um, com veus tu la salut de l'empresa aquí? òbviament, eh, que sigui una empresa familiar eh, com he dit abans, sap, pot néixer ja familiar, és dir, que sigui una empresa creada per pares i fills, o per germans o, per, o, o pel matrimoni i hi ha una gran majoria també que després se'n és a dir, una persona que té una empresa es casa i, i la persona doncs, doncs, també entra a treballar a l'empresa. La salut és una cosa que va molt lligada més que a la tipologia de, de, de, de propietat o gestió sinó al sector. Òbviament al ser una empresa tan, tan extensa estem parlant de que la PIME familiar estem votant del 85-90% a baixes, potser arribar al 95%. Per tant, és tan extensa que podíem trobar de tot. Empreses que estan bé, empreses que estan malament, etc. El que potser es refereix el doctor Frank és que potser, quina és la imatge que tenen aquestes empreses? Com, com són considerades? I aquí sí que tenim males notícies. No, no estan considerades massa bé. És, és, és una cosa cultural. Quan una empresara li va bé diem, ui, aquest, què ha fet perquè li anés bé? I quan li va malament diem, mira, se l'ha fotut, no? Llavors, el, el, la figura de l'empresari familiar és cert que no està massa massa, massa cuidada en el nostre sector, eh? en el nostre enveja, en aquest cas. Deieu, historiador Fernando Vizcaíno Casas, que, que l'enveja és el pecat nacional d'Espanya, no? Quan algú, quan algú triomfa, no se li reconeix el triomf, sinó que més aviat se, se li envegen els, els guanys, no? Seria aplicable això també, o vol l'empresari que, que ha triomfat? És així, és així, a més, és una cosa molt aquí. En altres zones del món no és ben bé així. Els Estats Units veu que el fracàs està ben vist. És a dir, quan vas buscar un credit al banc, diuen, vostè quant ha fracassat? 22, no, d'acord, ja li donem. Per què? Doncs perquè l'aprenentatge més gran que pot tenir un empresari sempre és el fracàs. A vegades surten bé i no saps per què surten bé. En canvi, les que surten malament permet um, baixar, veure que ha anat malament i aprendre. Llavors, a Espanya, a Catalunya, al Bages, al continent central, a la zona d'influència que estem, el fracàs està mal vist. Llavors, una persona fracassada encara ho té pitjor per tornar a emprendre, no? I per l'altra banda tenim l'enveja, sí, sí, a una persona li va molt bé, una família, una empresa, i ja comencen a veure-hi aquell mare de fons, no? Pots contar què han fet, com li ha anat, eh, pots contar si té contactes, eh, a qui ha aixafat per fer això, no? És una cosa que, que no, no és així La majoria d'empresaris exitosos no tenen perquè què haver aixafat ningú, etc. L'enveja realment és, és una cosa que tenim molt, molt a interioritzar la nostra societat i en l'empresari surt com un iceberg eh, enorme quan algú li va bé És, és així, és així, i tant Pues, clar, aquesta actitud, aquest valor tan negatiu suposo que deu costar molt de temps d'erradicar. Mm, quines dificultats a part d'aquesta animadversió d'aquesta enveja social té l'empresari per tirar endavant? El, penseu que l'empresari és un animal social que ho té molt complicat, en general. És més a més, eh, i el doctor Franco no està millor que jo és l'única gent econòmic que realment creia riquesa als països. La resta de gens, l'Estat, etc, etcètera, doncs el que fan és repartir-ho. Però l'empresari, penseu que és una persona que un dia decideix muntar una empresa sabent que si no el va bé qui rebrà les principals conseqüències d'ell, ell, mateix la seva família, posa, posa en risc el seu propi patrimoni personal el seu prestigi, òbviament, com ho abans hem dit però és un animal que ho té molt, molt complicat perquè en cas que re reisseixi la seva activitat eh, després es trobarà en un mercat competitiu enorme que no el pot deixar relaxar mai, un empresari quan decideix ser-ho, ja firma un pacte en una societat que diu, senyor, vostè és empresari 1. haurà de generar riquesa sempre, 2. 3. haurà de pagar molts impostos, 4. Eh? I anem avançant fins al punt de que hi ha un punt que per mi és màgic que a mi, a mi realment m'impressin molt els empresaris, és que no tenen full de ruta és a dir, la majoria de professions fas una carrera, vol ser advocat, vol ser metge, diuen, mira, vostè ha fer la carrera 4 anys i després ha de fer l'examen o ha de fer aquestes proves per poder exercir o no, vostè és enginyer, doncs també no? un empresari no no hi ha terra, una línia vermella o blanca que digui vostè vol ser empresari? Anar per aquí. No, no, no. S'hi troben. I van creant riquesa sobre la marxa. I es van crear un futur sobre la marxa amb en un entorn amb en molt, molt, molt hostil a vegades. I molt canviant, a més a més. Llavors, quan un empresari decideix ser empresari, el que es troba és que, per sempre, haurà de seguir innovant, innovant, innovant. Perquè, si no, perdrà el seu prestigi, perdrà la seva, el seu patrimoni i perdrà també la seva forma de vida. Per tant, el principal problema de l'empresari és que ha de navegar amb veu constantment constantment i no deixar d'avançar Malgrat aquest entorn tan hostil tenim mm. a Espanya exemples brutalment exitosos com el senyor Amancio Ortega i Gaona no? des de mm. zero fins a Zara però a casa nostra, en mm. Catalunya Central o Manresa, quines experiències emprenedores posaries en, en valor i en relleu? Per, per sort en tenim moltes i bones i, i hem estat molt orgullosos de poder-les explicar no? uh, algunes aventures emprenedores familiars, com pot ser Um, l'empresa Avinent avui dia uh, és una matriu és una, un spin-off de Billet-Porty per entendre'ns, és una empresa que surt d'una altra empresa doncs a portí porty uh, feien decolletatge industrial és a dir, petits, petita cargolaria i un dia per l'altre doncs el gendre de l'empresa diu nois, um, aquesta empresa, um, tal com vege l'entorn molt complicat, amb una competència estrangera molt forta, dels xinesos que estaven fent costos molt baixos, veuen o canviem o no, no anirà bé això no? doncs del gènere, el senyor Albert Giral decideix emprendre una, una empresa dins d'una altra empresa familiar i es dedica a la fabricació d'implants dentals, és dir, el mateix cargol que abans servia per poder eh, connectar eh, petits eh, servits elèctrics o carcasses de truomèstics, doncs ara aquest mateix cargol, òbviament milloradíssim passa a ser un, una peça fonamental d'un implant dental això és una cosa que, que realment ho expliques i dius com pot ser, no? Doncs sí. Sí, sí, va ser una, una, una emprenedoria corporativa molt, molt, molt important Fins al punt de que aquesta empresa Vinent ja és més important que, que l'empresa mare eh? és, un, és un cas d'ibridació familiar És un exemple, per tant, molt bo Per cert, Vinent és una empresa gazela Què vol dir empresa gazela? Vol dir que cada any duplica la seva facturació Cada any eh? Llavors, em sembla que ella ja té 7 o anys Doncs penseu que va començar amics, mix doncs Cada any ha anat duplicant Per tant, una empresa d'un creixement rapidíssim i per, per descomptat podíem parlar de les empreses de casa nostra, una que m'ha fa molt il·lusió és, és AUSA, per exemple no? els amics per Ramon, Teixó i Vila van muntar l'any 58 el PTB, ma tenia mala sort de que l'any 61 va arribar al 600 un, un, un, un model finançat en part pel, pel govern d'aleshores que era, era franquista i el cotxe era superior, al PTB i uh, entre que era superior tècnicament perquè venia de Fiat, i ja tenia una tecnologia més avançada i que tenia suport estatal el PTB et va quedar um, relegat, no? Però lluny de dir prou, van dir, saps què? Intentem fer un canvi. I van, no que van fer va ser aprofitar la transmissió d'aquest cotxe PTB per fer un bloquet mecànic. I van, van, van inaugurar una línia nova que fins i no existia, que és el cotxe industrial petit. És aquests dàmpers que veiem a vegades les obres públiques que tenen per la carretera, veiem aquests dàmpers de color taronja, Això és ausa. Van fer això a l'any 59 i, i mireu com ha arribat en no? el 2016, eh, han innovat constantment i jo quan passo per la carretera i veig aquesta empresa, quants milers de sous ha pagat durant tants anys? Quants impostos ha pagat? És a dir Què seria de Manresa o Bages sense empreses com Auxa que han estat durant 50 anys pagant, pagant, pagant, pagant i mantenint famílies senceres? No? Aquest és el vol real d'aquestes empreses no? que les empreses familiars a, a diferència d'altres es poden quedar al territori perquè, si em ve mirat, si fixeu, Tous, és una multa nacional, no. pràcticament. Què fan a Manresa? Doncs més de motiu. Que són de Manresa. Si fossin de Barcelona, estarien a Barcelona. Però no té cap sentit que Tous estigui a Manresa amb un, amb una, amb un enfoc racional, d'economia. No, no, és un tema emocional. Estan aquí perquè són d'aquí. Llavors, clar, comptant amb empreses fanolitars del territori, que fan és que t'estructuren el territori. I per això és fonamental que mantinguem aquest teixit familiar, empresarial, perquè és el que t'assegura llocs de treball a tot el territori. Mm -hmm. O, cal despertar consciències d'emprendre de, de, de, dintre del nostre territori, no? Sí. Això ha de ser també difícil. Com com ho podríem fer, això? Sí, eh, hem de despertar consciències d'esperits emprenedors, que És una cosa realment complicadíssima. Per sort, Catalunya té la taxa emprenedora més alta, per sobre la mitjana espanyola i per sobre també la de europea. Hi ha un estudi que es diu GEM, Global Entrepreneurship Monitor, que mesura quanta gent emprèn a l'any un territori concret. Per sort, Catalunya de sempre està per sobre Espanya i també per sobre la mitjana eh, europea. Però estem molt lluny dels principals països emprenedors. No? Llavors, és un objectiu despertar consciències emprenedores. I tant. I tant que ho és. Com ho fem, això? Home, no és d'un, ni de dos, ni de tres. Mireu, eh, doctor Frank, si vostè posa un dia al club sobre tres, veurà que el dolent és el senyor Pla. És, una, és un empresari. Esclar, si volem despertar actius emprenedores, el que hem de fer sobretot és positivitzar aquesta imatge de l'empresari, no? Els nens volen ser futbolistes perquè està tot el dia estan a la televisió i són mediàtics. Empretaris uh, no, tenen imatge negativa, això d'entrada. També, òbviament, hem de fer, por, fer perdre la por al fracàs. I com ho fem, això? Doncs pràcticament no criticant els que han fracassat. I, i per comtat i mesures més de tipus macroeconòmic que vostè m'explicaria molt millor que jo, Mm, estem finançant l'atur, és a dir, gent que està sense feina, li paguem una, un, un, un, un sou i paguem una, una, una prestació, en aquest cas, perquè pugui viure. I, I està molt bé que això sigui així, perquè sort n'hi ha, no? Però les persones que realment volen emprendre emprenen sols, eh? No hi ha cap prestació dels primers sis mesos que els ajudin a tenir un sou mentre enginyen l'empresa, per exemple, no? Perquè hi ha un reguitzell de mesures d'aquí que podríem, podríem parlar llarg, llarg i segur que tindrem temps en molts programes per explicar-ho, no? però realment eh, aixecar consciències emprenedores és fonamental perquè fixeu al final la riquesa d'un país, d'una zona, d'una ciutat apareix sempre quan hi ha una persona que diu, i si per què no? i si monto una empresa, aquesta xispa d'i si per què no, la monto al final pot acabar ser una ousa i són milers més d'euros pagats a famílies no? doncs és fonamental, I, és, i també pels pisos és estratègic aixecar aquest tipus d'actituds emprenedores amb quin país ens hauríem d'admirar allà? Quin país és especialment emprenedor? Depèn de quin tipus d'emprenedoria busquem. Uh, òbviament, Finlàndia és un país molt emprenedor, però el seu model nòrdic és un model de, on l'administració ha acompanyat moltíssim moltíssim el fet emprenedor, és a dir, hi ha mecanismes de suport molt clars. Jo també diria que Israel és un país que hauríem de tenir molt en compte pel punt de vista d'ecosistema de emprenedor, Allà l'estat no és tan intervinent, però sí que han, han sigut capaços de generar un ecosistema on surten empreses potentíssimes. penso que Israel multiplica per sis la creació d'empreses de eh, catalanes. I tenim una població similar, ells tenen sis vegades més empreses que nosaltres. Algo fan bé, aquesta gent, no? També diria que hi ha hm, zones, eh, ja no tant país, sinó zones de, de, de, pa, de, pa, de països europeus on també es poden fixar, eh, per exemple, la zona del Benetó. També tenen una taxa emperadora molt més alta que nosaltres I ja si trobem si si fronteres Doncs, home, tenim Estats Units Que la taxa emperadora eh, és, és molt important Una cosa molt curiosa Saps quin és el país del món que té més taxa emperadora? quins països? Quina zona del món és la que té una taxa emperadora més alta? Israel Israel, eh, pel que fa a eh, creació d'empreses Però gent que, que surt a guanyar la seva vida Són els, els, són els africans perquè, clar, o emprenen o no tenen feina. Llavors, és, un petit, és una broma, eh? Però em eh, refereixo que, hosti, eh, els que eren empreses, però qui, qui realment emprenen són els africans, no? Però fan negocis de subsistència, això sí. Actual l'entorn polític d'Espanya, amb un no govern a Madrid i amb un procés aquí a Catalunya, eh, com afecta això a l'empresa? Molt, Mol. Perquè hi ha una, una, una manada de decisions que s'han de prendre, que, que tenen impacte en el macroentorn de les empreses, eh, aquí vam parlar d'anàlegis PEST, no? eh, doncs que, que estan pendents. Per exemple, hi ha uns fons europeus que són risc, que, que fins a fa res no s'han decidit. I fa dos anys que s'han concedit. Són milers de milions d'euros que no han arribat a l'economia. Per què? Perquè no hi ha hagut un pacte, no ha hagut un pacte de govern. Aquests diners haurien pogut, pogut fer algun, algun tipus d'ajuda pel que fa a la creació d'empreses, per exemple. Doncs ara, el dia 4 de setembre, es van, es van aprovar. No? Anem tard dos anys, per exemple. També hi ha un tema d'inseguretat política. Quan no hi ha certesa, no tenim... Eh, clar, què pot passar? Hi ha, hi ha, hi ha incertesa. I això l'empresa li fa mal. No? no sap si fer aquella inversió perquè a més de aquí puja el govern, no sap si contractarà gent o aquella persona que, que vol fer fixa, no sé si ho faré perquè es canvia conforme laboral, si puja en aquests, si puja en els altres. Aquesta incertesa, òbviament, <coughs> pot durar uns mesos, un any si vols, però clar. Ja fa molt temps que estem sense govern, no? I, i, i fa tota la pinta que no... no. Perquè, fos una cosa, no és només tenir govern, és que aquest govern entri a funcionar. És a dir, si ara per Nadal eh, tenim govern, que no sé si en tindrem, doncs que passaran ben bé 3 o 4 mesos més perquè hi les primeres accions i, i que arribin al carrer les, les decisions potser o sigui, s'entrenen a, a dos anys. Ah... Uh, no, no, no va bé això, és un tema instal·lada però també s'ha de dir que sense govern l'economia ha anat reaixint estem veient ja indicadors positius i també a Pau de Carrer estem veient que, que comença a haver una mica d'ambient de, de d'economia reeixida creixent per tant, potser hauríem de fer una reflexió molt, molt profunda de què són els governs eh? Molt bé, doncs agraïm aquí al doctor Bernadí no, que ens hagi il·lustrat amb aquest tema tan important de l'emprenedoria